54. О півдні пролунав гонг, скликаючи гостей Картера до обіду. У двері постукали, і увійшла покоївка Ранджана. Запросила мене обідати до вітальні. Не здавайся, такого запрошення не отримав. Видно, перебування за одним столом з індусом, який їх допитував, вбраному як той пілігрим, могло викликати у гостей занепокоєння та розлад травлення. Отже, демонструючи солідарність із колегою, я відмовився і попросив сендвічі для нас обох. Покоївка скромно кивнула і зникла в коридорі. Скориставшись перервою, я вийшов через скляні двері на веранду викурити сигарету. Звідти я помітив слугу та кура, який вийшов із бокових дверей будинку і попрямував униз пагорбом у бік комори та головної дороги. В руках хлопець тримав велику коробку, і, судячи з того, як він ступав, можна було зробити висновок, що вона була доволі важкенькою. Я загасив недопалок, зробив подумки позначку з'ясувати, що він ніс, і повернувся всередину саме вчасно, бо покоївка принесла свіжого чаю і дві тарелі сендвічів з огірками, очищеними, як того вимагає автентична британська традиція. На смак вони були абсолютно ніякими. Я відчув майже полегшення, коли ми їх доїли, і були готові опитувати наступного підозрюваного. До кімнати легкою ходою увійшов Чарльз Брестон. І досі в сорочці та смокінгу з минулого вечора. Помилувався видом з вікон і влаштувався на канапі. На мій подив, мені він навіть підморгнув. «Мушу визнати, Віндгеми, коли вчора вранці побачив вас у себе на порозі, я й гадки не мав, що ви спричините стільки метушні. Не проте, якщо я...» Він витяг із нагрудної кишені срібний портсигар і постукав по ньому. «Не здавайся, дозволив кивком». Престон відкрив портсигар і витяг сигарету з золотистим фільтром. Сунув її до рота, дістав срібну запальничку і підніс вогник до сигарети. «Отже», – сказав він, затягнувшись і видихнувши, – «гадаєте, його хтось кокнув?» «Ми вивчаємо обставини його смерті», – відповів «не здавайся". У -у -у", протягнув Престон, не виймаючи сигарети. «Визнаю, що все це дуже дивно. Старий помер одразу ж після того, як факір побачив смерть у нього на долоні. Навіть більше, він дав дуба буквально за мить до того, як капітан з'явився його заарештовувати». «Подейкують, що ви впевнені, ніби Роналд Картер був не тим, за кого себе видавав. Це правда?» «Якщо ви не проти», – перервав його «Не здавайся». «Буде краще, якщо ми поставимо вам кілька запитань». Престон подивився на сержанта і спробував придушити посмішку. «Аж ніяк, містере Магатмо. Прошу, продовжуйте». «Не здавайся, поморщився». «Капітан Віндгем сказав мені, що ви не були особливо близьким приятелем містера Картера. Це так?» Престон випустив хмарку блакитно-сірого диму. «Не зовсім. Я би взагалі не називав себе приятелем Роналда Картера ні близьким, ні якимось іншим. Але все одно він запросив вас до себе вчора ввечері». Престон знову підморгнув. «Повірте, хлопче, для мене це було таким же шоком, як і для вас. І ви все одно пішли?» «Мені було цікаво. Мене завжди приваблюють яскраві, небезпечні чоловіки. Та й будьмо чесними, кого вони не притягують. Тобто, подобався він людям чи ні, а більшості таки не подобався, Роналд Картер був великим ЦБ, найважливішим у радіусі 50 миль. Він був як Сонце, центром нашої орбіти, і встояти перед ним було неможливо. Сумніваюся, що хтось міг йому відмовити». «То чому він вас запросив?» Престон знизав плечима. «Гадки не маю. Не скажу, що він багато мені повідав, коли ми зібралися у нього, та й з іншими не дуже церемонився. Чанці ті влаштовують веселіші вечірки, але, як я вже сказав, сумніваюся, що хтось із гостей вважав Картера своїм другом. Лікар Дікін, можливо, але не решта. Точно не пастор Філіпс і не Алан Девар». «Чому?» «Хіба вчора я не розповідав вам, що Картер усіх купив?» Девара і Пастор ще два такі трофеї. Рональд Картер був колекціонером, розумієте? Хтось колекціонує марки, а він колекціонував людей. Йому подобалося відчувати над ними владу. Він обожнював їх принижувати. Саме це й давало йому відчуття могутності. Престон стомлено похитав головою. Все це дуже сумно. «Найзаможніша людина в регіоні. Цього йому мусило б вистачити. Але ж ні, була в ньому якась злопам'ятність, постійна потреба бути визнаним, кращим за інших. Такий собі феодальний барон, що жадає вірності від своїх підданих. А правда в тому, що йому підкоряються лише через страх». «Чим він купив Девара?» – запитав «Не здавайся». «А ось це вже цікаво», – промовив Престон. Батько Девара розпочав лісозаготівлю на пагорбах навколо Мейбангу років із 30 тому. Гарна деревина на експорт, а не дешеве сміття, що можна купити тут. Справа розрослася з нуля до тієї точки, коли в засушливий сезон до Калькутти щотижня відвантажували кілька барж. Коли старий пішов із цього світу, Девар успадкував геть усе. І спочатку справи його йшли добре. Аж раптом почалася війна і ринок збожеволів. Тут Рональд Картер і почав винюхувати. Картер уже придбав одну чи дві компанії з лісу заготівлі, які збанкрутували. Прикупив задарма, як кажуть, а тоді почав підривати ринок, що цілком міг собі дозволити за такими глибокими кишенями. Закінчилося тим, що Девара заборгував банкам. Він сподівався, що минулого року все зміниться на краще, але в кінці сезону дощів стався обвал. Дорогу до Майбангу було перекрито на кілька тижнів, а це означало, що транспортувати ліс до баршу у Тезбурі Девар не зможе, не зробивши при цьому гак миль на 80. Це позбавило його будь-якого шансу врятувати справу, і от коли банки почали загрожувати аукціоном, з'явився Роналд Картер і погодився виплатити банкам борги ще й трошки накинути. Тільки умови, за яких можна було отримати грошенята Картера, були доволі жорсткими. Картер забажав долю в компанії, і невдовзі лісозаготівля Девера перетворилася на лісозаготівлю Р.К. А Алан Девер уже працював на Роналда Картера, котрий поводився з ним, як і з рабом, принижуючи на очах дружини того. Іронія долі полягає в тому, що саме одна з будівельних компаній Картера працювала над укріпленням дороги в Мейбангу, коли стався обвал. А пастор Філіпс продовжив розпитувати «Не здавайся». Яка влада Роналда Картера над ним? Цього я не знаю, але хай там що, можна побитися об заклад, він його добре тримає. Варто лише поглянути на обличчя Філіпса, щоб зрозуміти, що він не прихильник Картера. А лікар Дікін? Престон почухав щетину на щоці. А тут дивна річ. Лікар мало не єдина людина в нашому районі, яка дійсно цінує компанію Картера. Може, це якось пов'язано з клятвою Гіпо когось, яку він давав. А може, Картер зробив йому якусь послугу в минулому, але Дікіну, схоже, цей старий жук дійсно подобався. Ми, зне здавайся, обмінялися поглядами. Розкажіть про минулий вечір, попросив сержант. Що саме ви хочете знати? Після вечері в клубі ви повернулися сюди, бо містер Картер запросив вас випити? Престон кивнув. Саме так зібралися в цій самій кімнаті. Певної миті Роналда Картера покликав із кімнати хлопець-слуга нібито вирішити якусь справу. Це так? Так. О котрій годині це було? Престон знизав плечима. Я би сказав, десь о півночі, плюс-мінус. Не здавайся, зробив запис у нотатничку. І виходив він на... хвилин двадцять, десь так. За цей час хтось іще виходив із кімнати? Престон похитав головою. Не пригадую, але потім я вийшов прогулятися моріжком. Самі? Ні, зі мною був Алан Девер. Пастор завів мову про Бога, а я боюся трохи захмелів і міг зробити кілька недоречних зауважень. Девер запропонував пройтися і провітритися. І це достеменно було тоді ж, коли Роналд Картер виходив із кімнати. «Так, бачте, ми повернулися, коли його високість теж увійшов». «А лікар Дікін? А що з ним?» «Коли Картер виходив, чи Дікін полишав кімнату?» Престон нахилився вперед. «Знаєте що? Ви сказали, і тепер мені здається, що він міг це зробити. Пригадую, як я обернувся на будинок і побачив лише пастора Філіпса. Вирішив, що Дікін приєднався до жінок, але цілком можливо, що він виходив із кімнати». «А що? а Ви ж не вважаєте, що старий Дікін якось причетний до смерті Картера?» «Не здавайся, нічого не відповів». Престон зневажливо розсміявся. «Це безглуздо. Дікін міг убити його одним єдиним способом, занудивши до смерті. Ні, якщо хочете знати мою думку, якщо хтось і прикінчив Картера, то це Девар. Він не з тих, хто легко забуває минуле». Ймовірніше, він докладе купу зусиль, аби тицьнути цим минулим пику, якщо ви мене розумієте. а Вдача у нього ще та. Так і бачу, як дева рубиває картера. Подушка на обличчі або руки на горлянці – оце воно. І от що я вам скажу. Дякую, містер Престоне. Перервав його, не здавайся. Пропоную вам тримати такі думки при собі. А вже ж, але якщо ви його заарештуєте, повідомте мене першим. Пригощу випивкою».